الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارف فيه فما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله من باب melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fushul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian antara peristiwa perang Badar dan peristiwa perang Uhud yang akan terjadi yakni yang akan disebutkan maka di antara dua peristiwa yang besar ini ada beberapa kejadian penting yang dicatat di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata Al Hafiz Imamuddin Abu Al-Fida Ismail ibn Umar al-Shahir ibn Katsir rahimahullahu taala faslun fasal lalu disebutkan judul Ghazwat Bani Qainuqah Rang Banu Qaynuqa' Beliau berkata Rahimahullah ta'ala Wanakadah Banu Qaynuqa' Ahadu tawaif Yahudi bil madinati Al-Ahda Banu Qaynuqa' Salah satu dari Kelompok atau kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah sebab yang tinggal di Madinah ada tiga kabilah besar dari kabilah Yahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadhir dan Banu Quraysh. Kata beliau, Banu Qainuqa membatalkan perjanjian damai. Wakanu tujjaran wasaqatan dan mereka mayoritas mata pencaharian mereka adalah berdagang dan pandai besi. وكانوا نحو 700 مقاتل و هم برجلهم 700 pejuang yang siap untuk berperang fa rasulullah sallallahu alaihi wa ala maka keluarlah rasulullah sallallahu alaihi wa untuk mengepung mereka Wa istakhlaf madinah Bashir bin Abdul Munzir. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam karena beliau yang memimpin langsung peperangan maka beliau pun mengangkat Bashir bin Abdul Munzir yang menjadi pengganti beliau untuk memelihara dan memimpin kota Madinah. فَحَصَرَهُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً Maka Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat mengepung mereka selama 15 malam فَنَزَلُوا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ Maka mereka pun menyerahkan diri dan tunduk kepada hukum Rasulullah صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَمْ فشفع فيهم عبد الله بن ابي بن سلول لالمudian عبد الله بن ابي بن سلول برusaha untuk memberi syafaat kepada بني قينقاع agar mereka tidak dieksekusi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam karena mereka kanu hulafa alkhazraj karena mereka Banu Qainuqa' ini adalah sekutu dari kabilah Khazraj. Wahua sayyidul Khazraj. Sementara so, Abdullah ibn Ubayn ibn Salul, dia adalah seorang tokoh munafiqin, dan dia adalah pemimpinnya kabilah Al-Khazraj. Sekutu Banu Qainuqa' Fashaffa'ahu fihim ba'dama alahha ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa, wa sallam maka Abdullah bin uh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada mereka dengan permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul setelah Abdullah bin Ubay uh, mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali memohon kepada Rasulullah untuk tidak mengeksekusi mereka wa kana fi tarafil Madinah dan mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Demikian yang disebutkan Al-Hafiz al Mukathir Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab Al-Fusul Fi Siratul al Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Yang menjelaskan tentang peristiwa Perang Banu Qainu qa Perang Banu Qainu qa Disebutkan oleh ahli sejarah Mayoritas ahli sejarah menyebutkan bahwa Perang ini terjadi setelah Peristiwa Perang Badar Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama Di antaranya Al-Hafiq Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala Di dalam kitabnya Fathul Bari Dan beliau bersandar kepada satu riwayat Yang diriwayatkan dari Ibn Abbas dalam Sunan Abi Dawud Ibnu Abul Yahya menghukumi hadis tersebut Hasan dan dikuatkan lagi dengan riwayat Ubaidah bin Al Walid yang disebutkan dalam kitab Al Maghazi karya Muhammad bin Ishaq az Zuhri rahimahullah Taala beliau bahkan menentukan waktu kejadian Banu Ka'ab ini ia terjadi pada bulan Syawal. Tahun kedua Hijriyah, jadi jaraknya sebulan atau bahkan mungkin tidak sampai sebulan dari peristiwa perang Badar. Al-Waqidi demikian pula Ibn, Ibn Sa'ad menyebutkan bahawa kejadian tersebut terjadi pada hari satu di pertengahan bulan Syawal. Kemudian apa yang menjadi sebab terjadinya perang Banu Ka'inukah yang masyur yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sebab terjadinya perang Banu Ka'inukah ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan bahawa sebab terjadinya peperangan ini disebabkan karena Banu Ka'inukah mereka menampakkan kemarahan mereka dan menampakkan kedengkian mereka terhadap Rasulullah alaihissalatu wassalam dan kaum muslimin setelah kaum muslimin meraih kemenangan dalam peristiwa Perang Badar dan itu nampak sekali sikap-sikap mereka terhadap Rasulullah s.a.w. wa'ala alihi wassalam Disebutkan dalam satu riwayat bahawa satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka, binukah-nukah di pasar mereka, dan itu setelah terjadinya perang Badar. Lalu kemudian Nabi Alaihissalam menyampaikan di hadapan mereka beliau mengatakan, "Ya Mashyar Yahud, aslimu." قَبْلَا أَيُّسِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَعْبَ قُرَيْشًا Wahai sekalian bangsa Yahudi, masuk Islamlah kalian. Sebelum menimpa kalian seperti apa yang telah menimpa Quraysh. Maksudnya kekalahan yang menimpa kaum Quraysh di tangan kaum Muslimin. Maka Nabi AS mengingatkan mereka, hendaknya kalian masuk ke dalam Islam. Sebelum menimpa kalian seperti apa yang telah menimpa kaum Quraysh. Namun apa tanggapan dari uh, mereka ini dari Banu Ka'ab? Mereka mengatakan, Ya Muhammad, لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرًا في قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون الخصال. Wahai Muhammad, jangan engkau tertipu, jangan engkau berbangga diri, karena engkau telah membunuh sekelompok dari orang-orang Quraisy. Mereka itu orang-orang baru perang. Mereka itu orang-orang yang tidak mengerti taktik peperangan. Mereka enggak tahu perang. Kata Banu Qainuqa. Innaka law qataltana anna nahnu an-nas Sesungguhnya engkau apabila engkau memerangi kami kata Yahudi ini engkau akan mengetahui kami inilah manusia sebenarnya. Wa annaka lam talqa dan bahwa engkau tidak akan pernah mendapatkan manusia seperti kami dalam hal ketangguhan, dalam hal kepahlawanan, dalam hal kekuatan itu maksud mereka. Nah, ini ucapan mereka maka ketika mereka mengucapkan ini turunlah firman Allah subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al Imran. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس kepada orang-orang kafir kalian akan dikalahkan Kalian akan terkalahkan dan kalian akan dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam Dan itu seburuk-buruk keempat Untuk kalian Sungguh telah terjadi yang merupakan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah bertemunya dua kelompok Yang dimaksud adalah peristiwa perang badar Bertemunya dua kelompok Satu kelompok yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kelompok yang kedua adalah kelompok yang kafirah. Ya raunhum mithlaihim ra'yal ain. Mereka melihat kelompok kaum muslimin, jumlah kaum muslimin dua kali lipat seperti dari jumlah mereka. Ini pandangan orang-orang kafir. Padahal ketika itu jumlah kaum muslimin justru lebih sedikit. Lebih sedikit 300 sekian dibandingkan jumlah orang-orang kafir yang mendekati seribu namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam pandangan orang-orang kafir Quraisy mereka melihat jumlah kaum muslimin banyak sekali lebih banyak dua kali lipat dibandingkan kekuatan mereka Allah Azza wa Jalla menjelaskan mengapa hal itu terjadi Wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyashah Allah subhanahu wa ta'ala Yang membeli kekuatan Dengan pertolongannya Kepada siapa yang Dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna fi dhalika la ibaratan Liulil absar Ini yang pertama Yang disebutkan Yang menjelaskan tentang Sebab terjadinya perang Banu Kainuka'ah yang kedua Yang menyebutkan tentang sebab terjadinya perang Banu Kainuka Karena perbuatan salah seorang dari Banu Kainuka Ketika ada seorang wanita muslimah Keluar ke pasar Dan wanita muslimah ini menuju ke pasarnya Banu Kainuka Menuju ke pasarnya Banu Kainuka Maka ada salah seorang Dari kalangan Banu Kainoko Usil Apa yang dia lakukan Dia mengikat ujung jilbab Dari wanita muslimah ini ya. Naam, Ujung Dari pakaian tersebut di, di apa, Diikat Sehingga Pada saat wanita ini berdiri Ya, ketika itu mungkin dia sedang uh, hendak membeli sesuatu maka dia duduk maka diikatlah oleh seorang dari banduk kayu ka Maka ketika wanita ini berdiri terbukalah jilbabnya, maka tersingkap auratnya. Mengetahui hal itu fasahat mustanjida. Akhirnya wanita ini pun berceria meminta pertolongan. Maka bangkitlah salah seorang dari kaum muslimin. Maka dia membunuh Yahudi yang melakukan perbuatan tersebut. Ketika muslim ini membunuh orang Yahudi tersebut. Maka orang-orang Yahudi yang lainnya mereka bangkit pula. Ya, Ini seperti halnya perang antar suku. Yani. ya. Akhirnya menjadi perang. Bangkit pula orang-orang Yahudi ini. Yang memang mereka benci kepada kaum muslimin. Ya, maka di sana ada lombongan orang-orang Yahudi mendatangi Muslim yang membunuh orang Yahudi tadi, lalu mereka pun membunuh Muslim ini. Ya, mereka membunuh Muslim yang membunuh Yahudi tersebut. Akhirnya kaum Muslimin pun mereka memanggil kaum Muslimin yang lainnya ya, untuk uh, memerangi orang-orang Yahudi tersebut. Maka marahlah kaum Muslimin sehingga Timbullah peperangan yang terjadi di antara uh, kaum Muslimin dengan Banu Ka'ab dan boleh jadi boleh jadi bahawa uh, kedua kisah ini boleh jadi kedua kisah ini ada hubungannya dalam artian saling keterkaitan antara satu dengan yang lain boleh jadi bahawa kejadian awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajak mereka Agar mereka masuk ke dalam Islam Namun ini menyebabkan mereka Justru benci kepada Rasulullah Marah kepada kaum muslimin Akhirnya usillah perbuatan uh, Salah seorang dari Yahudi Lalu kemudian mengikat jilbab Seorang wanita muslimah Sehingga menyebabkan terjadilah uh, Saling serang Antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi tersebut dan riwayat yang pertama yang kita sebutkan dihasankan oleh Al-Hafib Ibn Hajar Al-Asqalani Warahimahullahu Ta'ala nahm Dari sini ma'asyara al-ikhwa rahimahkumullah Menerangkan kepada kita bahawa Inilah sebab Terjadinya perang Banu Qainuqa' Dan dari sini kita melihat Kedengkian dan kebencian Orang-orang Yahudi Kepada kaum muslimin di mana mereka Akan selalu berusaha mencari kesempatan Kapan mereka punya kekuatan Maka mereka akan melecehkan kaum Muslimin dan mereka tidak menghargai kehormatan kaum Muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka agar mereka menjadi ahlul Jannah akan tetapi mereka enggan dan mereka lebih memilih kekufuran daripada iman. Mereka lebih memilih untuk bersekutu dengan orang-orang musyrik daripada bersekutu dengan kaum Muslimin sehingga mereka pun mendapatkan akibat dari apa yang mereka perbuat walhasil mereka ini tak mereka telah menampakkan permusuhan dan kebencian terhadap kaum muslimin dan Banu Qainuqa dikenal dalam sejarah dibandingkan kabilah-kabilah yang lain Banu Qainuqa ini adalah kabila Yahudi yang dikenal Paling pemberani Ya Paling pemberani dan e, Merasa lebih dibandingkan Yang lainnya Kesombongan mereka naam, Dan Sikap-sikap e, mereka Yang tidak menunjukkan Kesopanan Yang tidak menunjukkan Al-Khuluk Al-Karim Sehingga seperti itulah yang mereka lakukan Terkadang melakukan perbuatan-perbuatan Yang melecehkan Bahkan mereka berani melecehkan kaum muslimin Seorang wanita muslimah Mereka lecehkan Yang menyebabkan terjadinya uh, Peperangan antara kaum muslimin Dengan Banu Qainuqa Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Bahawa uh, Banu Qainuqa membatalkan Perjanjian damai Banu Qainuqa membatalkan perjanjian damai. Namun, sebahagian ahli sejarah menyebutkan, yang terjadi, yang terjadi, Banu Qainuqa belum menampakkan, bahawa mereka membatalkan perjanjian damai tersebut. Nah, hanya saja dengan kejadian-kejadian tersebut, ini yang menyebabkan kekhawatiran Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah alaihi wasallam merasa khawatir jangan sampai mereka berkhianat dan itulah yang terjadi dengan tanda-tanda yang telah terjadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir mereka akan berkhianat terhadap perjanjian damai yang telah ditetapkan maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun melakukan annabz Beliau melakukan annabul, yang dimaksud annabul adalah uh, membatalkan perjanjian, membatalkan perjanjian damai, dan diumumkan kepada mereka bahwa kami membatalkan perjanjian damai dengan kalian. Apabila ada dua kelompok atau antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir, mereka bersepakat untuk damai. Maka apabila telah terjadi kesepakatan Wajib hukumnya Bagi kaum muslimin Untuk menunaikan perjanjian tersebut Tidak diperbolehkan Melakukan al-ghadar Pengkhianatan Tidak diperbolehkan Yang dimaksud melakukan pengkhianatan Adalah langsung menyerang Atau langsung membatalkan Tanpa memberitahu Pihak yang satunya ini namanya Al-Qadr. Dan ini juga merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Kaum muslimin tidak melakukan itu. Nah, akan tetapi jika kaum muslimin melihat dan memandang bahawa kelihatannya orang-orang kafir ini. Ada tanda-tanda yang menunjukkan mereka akan melakukan pengkhianatan. Maka sebelum itu terjadi maka diperbolehkan dari pihak kaum muslimin untuk membatalkan perjanjian tersebut dan menyampaikan kepada pihak lawannya menyampaikan kepada pihak lawannya agar tidak dikatakan bahwa mereka melakukan pengkhianatan karena kalau tidak disampaikan kepada lawannya maka itu namanya ghadar itu namanya mengkhianati perjanjian dan ini tidak diperbolehkan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena khawatir tentang kondisi Banu Khaynuqa yang akan membatalkan perjanjian damai, maka beliau lebih terlebih dahulu mengumumkan dan memberitahu mereka bahawa kaum Muslimin telah membatalkan perjanjian damai dengan kalian. Ya, dan ini adalah satu hal yang diperbolehkan disyariatkan, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 58. Allah azza wa jalla berfirman: وَإِمَّا تَقَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ Dan apabila engkau khawatir dari kaum tersebut mereka melakukan pengkhianatan maka lakukanlah an-nabdz, فَمَبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ yang dimaksud فَمَبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ yaitu kalian Mengumumkan pembatalan perjanjian tersebut Sehingga Kalian mengetahui dan mereka juga mengetahui Ala sawak Jadi pengetahuan tentang pembatalan perjanjian Damai tersebut sama Kau Muslimin mengetahui Orang-orang kafir pun Mengetahui hal itu Inna allaha la yuhibbul kha'inin Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mencintai orang-orang yang berkhianat Maka Kemudian pada saat telah Di Batalkannya perjanjian damai maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk memerangi mereka. Namun yang terjadi mereka tidak juga berani melawan kaum Muslimin, ya tidak berani melawan kaum Muslimin sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya mengepung mereka, mendatangi mereka, ya di pinggiran kota Madinah selama 15 malam selama 15 malam Rasulullah alaihi wasallam bersama dengan para sahabat mengumpul mereka namun pada akhirnya setelah 15 malam itu mereka merasa kesulitan dengan blokade tersebut akhirnya mereka menyerahkan diri kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun aa uh, Yaitu menangkap mereka seluruhnya, ya, karena mereka telah menyerahkan diri, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan harta-harta mereka menjadi harta rampasan perang milik kaum Muslimin. Kemudian wanita dan anak-anak mereka menjadi tawanan kaum Muslimin, yang status mereka menjadi budak. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka fakuti fu. Kini yani mereka diikat tangan-tangan mereka yang dimaksud kutifu tangannya diikat di belakang, ya. diborgol di belakang punggung mereka. Nah, pada saat mereka semua telah ditangkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka telah ditawan, maka Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi sekutu Banu Khaynuqa berusaha untuk melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam Menyikapi orang-orang munafik Seperti kaum muslimin Menghukumi mereka secara zahir Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengetahui mereka orang-orang munafik Dan Allah mengabarkan itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam Menghukumi mereka secara zahir Mereka berkumpul Dengan kaum muslimin Mereka secara zahir juga mengerjakan salat Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengkhawatirkan Jangan sampai beliau membunuh Abdullah bin Ubay Ataukah seorang munafik Maka orang-orang akan mengatakan bahawa Nabi SAW membunuh sahabatnya sendiri Sehingga Nabi SAW bermuamalah dengan mereka Seperti halnya seorang muslim Terlebih lagi dia seorang sayyid Pemimpin kabilah Al-Khazraj Maka Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah didesak oleh Abdullah bin Ubay. Naam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan humlat. Ya, jadi uh, beliau menyerahkan kepada Abdullah bin Ubay dalam artian mereka tidak dieksekusi. Tidak dieksekusi. Namun mereka pun diusir dari kota Madinah. Ya, jadi diasingkan dari kota Madinah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ubadah bin al-Samit untuk mengurus mereka dikeluarkan dan dijauhkan dari kota Madinah. nah lalu mereka pun dibawa ke sebuah tempat namanya Adru'ad ad. lalu kemudian Muhammad bin Maslamah radiyallahu ta'ala anhu yang mengumpulkan mengambil harta-harta rampasan milik mereka lalu kemudian harta-harta tersebut dibagi di kalangan para sahabat setelah dikeluarkannya Al-Khumus untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam maka ini ma'asyara alikwa rahimahkumullah kejadian yang terjadi antara kaum muslimin dengan kabilah yahudi banu kainuqa' peristiwa yang para ulama menyebutkan beberapa hikmah dan beberapa Ibrah pelajaran yang diambil Dari peristiwa Banu Kainu Kaini Di antara Ibrah yang disebutkan oleh para ulama Bahawa Beginilah kondisi orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi selalu Mencari kesempatan Kapan mereka melihat kaum muslimin lengah Maka itulah yang mereka lakukan Namun kapan mereka merasa lemah Maka mereka Akan membuat perjanjian damai Ya mereka akan membuat perjanjian damai. Namun itu uh, dalam keadaan mereka sangat benci kepada kaum muslimin, sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah watak mereka, begitulah kebiasaan mereka sepanjang zaman sampai pada zaman kita sekarang ini. Mereka tidak menghargai jiwa-jiwa uh, kaum muslimin. Naam mereka merasa punya kekuatan maka itulah yang mereka lakukan. Mereka akan berusaha untuk membunuh kaum Muslimin Karena dan mereka tidak memiliki sikap rahmah sama sekali. Dan di antara uh, fahidah dari kisah ini bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi orang-orang munafik secara wahir. Secara wahir bahawa mereka Muslim ni secara wahir, meskipun di dalam hati mereka menyimpan kekufuran. Dan kebencian kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa Demikian pula. Di antara faidah yang disebutkan oleh para ulama. Bahawa. Di antara faidah dari kisah. Banu Kainuka. Yang menunjukkan bahawa. Kaum muslimin tidak diperbolehkan. Untuk bersikap walak. Bersikap loyal. Kepada orang-orang kafir. Namun wajib berlepas diri dari mereka. Tidak menjadikan mereka sebagai. Sebagai. Uh, orang-orang uh, yang, yang kita berwala kepada mereka, yang kita cinta kepada mereka la tajiru qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuadun man wa rasulah engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir Saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Baik, wa sampai di sini yang kita jelaskan semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.